Eztabada gaietarik bat da fiskalitatea. Horren inguruan ikusmolde ez berdina. Gere plazaratu dira gure main inguruan. Familientzerga neutralizazioa gana idu berdin pagatzea aipatzen baita. Ez ta huri luizien delgen ikusmoldea. E, bueno, neutralizazioa bat izan dela, heldubita. Jendek ez dutela gehio ukain batatzeko. Eta herria onbanzateak izan dira. Badira herri batzu guti ukain dutenak eta beste atzu gehio altxatu gotenak. Bon, ez dakit alt gehio altxatu goten... Hek, agdoz dinez beste maiteko. Hori, bon, hortane, puxkat bruliarrean gira, eh? Michele txabestek, jardesten zuen, Sibirun azterketa hori egina izan zela herrika, eta ez dela bat ere alako aganguraik. Siboko herrika, tipi handi, denak, ta-ta-ta-ta-ta, bazien herri zu maitek, galduko edo irabaziko, eta attribuzioon konpazazioon emanen, edo edo bateako berrogei oho, hafen, holako difensia dia, egea erran, hafen, siborun haiten dela, pegezata, hafen, gotako, bat Edo elgarrik egiteko emejar trabatzen. Empresen sergaren aldetik, CFE do empresen lur sergari buruz, horra serzion Daniel Otzomendik izurako hau zapesak. Bon, ni asteko uh, konten niz inzutia gaur, CFE delako hori, empresen tatsa hori, eh, behaz, uh, Bartelémi kiraiten du eta EIA du, Estela, difentzia ondik izain. Eta ez. Ez, jara. Eta hori enterrezgarriada, zen eta behin betikotz, behar da gelditu, herritetik, <coughs> CFE horrek, diela, enpresen uh, funksionamendua uh, trabatuko. Baina beste zerriak eda aipatzen zituen Bartelemiak errek. Ia du, gizatez, Estela, behar ba, eta CFE horren gehiinan difentzia ondik. Baina beste <coughs> tatsafrango, berseman transport horri, bistan dena. Norbanki bieden... denen dako berdi merda tabai normalment no, bai den dako eun no den dako eun hori aplikatzen bada den biga izaren dira nun oste legia kamiatzen legia kamiatzen bada sektorizatzen alda aplikatzen ara legia kamiatu es es aita uh, kamiatu da belegia aita chic aita chic guk guk gu deu iarabekiko guk guk magnytsulian la... erabekiko se se jenicuaciones